بالرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى ال اللهم ارحم قلبي الرحيم وَحْنُ نَعُوذُ بِثَنَاءِ مَن لَّسَانِي يَقُوْنُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوة إلا بالله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وإن كان الزوج محسرا ويعتبر إحساره bi tulu'ifan jadli kulli yaumi fa mundun ay wajib alaihi li zat zaujatihi muddu taamin min ghalibi qtil baladini ani dia panggil muqabil bagi kata dulu Setelah mana Wajib di atas si suami Dengan sebab zaudiah tadi apabila cukup syarat yang telah tersebut dulu Di atas suami yang masuk dalam kata suami yang Punya kemudahan Dengan kata kita agak okay, Orang kaya lah. Ah habsu syarat letaknya fa mudhani amin tuami wadiban alaihi kullal yaumi ma kata nah, kena makan ni tu dua cupah ha, ah lebih pada makan tu dua cupah aja kira kata kalau lebih tu boleh buat lain ah ha, dia kira kata dua cupah Ha, jika sekiranya suami Termasuk dalam orang yang susah Haa, inilah Wa inkana Wa inkana Zawju mu'siran Dan jika Adalah si suami itu Mu'siran Orang yang papa Orang yang susah Haa, naa Mu'siran, orang yang susah Orang papa Haa, jika dia tu masalah gaya okay, susah, kita lakukan dulu, pamudun, maka scupo. I artinya, kalau wajib alaihi, maka yang wajib atasnya atas zod yang muasir. Nah, alaihi atas zod yang wajib atas suami yang yang susah apa itu? li zaujadihi bagi isterinya muddun muddu ta'amin syuqaq daripada makan ni ah <tuh> makan ni saat itu min ghalibi qutil baladi daripada walik ah makan ni mengenye pada itu tepat Asal balak tu bandar negeri apa nama kedah Murad sininya tempat sudahlah lah Benar kapung Kula yaumin Tiap-tiap hari Haa Secupak sehari Secupak sehari Sehari sajalah tu Malah secupak Bukan Ma'alailatihil muta'akhirati anhu Tiap-tiap hari Serta malamnya Malam bagi itu hari yaum Malam yang terkemudian Darinya dari yaum dia ha, nak ayatkan no Dia ha, sarak kira Di fajar Masuk subuh ha, Pagi hari tu Mula situ ha, Tarik isapa kemasuk malah yang terkamadia. dia Sebab ha, dia panggil malah yang terkamadia dia tu Kalau kita kata subuh hari isna Kira-kira dengan malah selasa ha, Malah selasa tu malah Bagi hari selasa tu Dia panggil Laylah muta'akhirah Dia panggil dia tidak kata kira hari semalam tu bukan kata dia hari semalam malam hak terdulu pada hari tu daklah dia ha. kata malam rabu sampai pagi hari rabu mula di pagi hari rabu Hingga masuk malam qomri di temu subuh qomri ha masuk subuh qomri ha hamdullah di situ pula cuba ha teruh apa masuk pada malam jemaah sampai ke subuh di jemaah ha, ni ayo siolah tu ha itulah yang maksud kata A kulla yawmin ma'a laylatihil mutaakhirati ankum ha, Jadi barang saja dia ha, Hunduk lihat kita ada lakah itu Wa yu'tabaru i'tsaruhu <tuh> Tak kalau tak ni dia kata suami yang susah Kira susah tu kira lagu mana Wa ha, yu'tabaru i'tsaruhu <tuh> <tuh> Dia panggil Hamzah Qadar Mak dah lihat betul salah, dan di dalamnya dianggap sebagai salah. Di dalamnya dianggap sebagai salah. Di dalamnya dianggap sebagai hamzah Di dalamnya dianggap sebagai salah. Di dalamnya dianggap sebagai salah. Di dalamnya dianggap sebagai salah. Di dalamnya dianggap sebagai salah. Di dalamnya dianggap sebagai Di dalamnya dianggap bagi pada tiap-tiap hari. Haa, kira situ. Jadi makna kata kalau dia tu. Yang ada kemudahan kau balik malam tu. Haa, tak kira lah. Dia tak kira lagi. Tepat nak menentu kata masuk dalam orang susah kot. Haa, orang ada kot. Dia kira dia pajak. Haa, tengok dia. Dia panggil adik, adik. Hmm. Balik syarat. Dia puajik balik ni wajib balik neng ha jadi samo kenolah nah wajib balik neng sanga wajib balik nung taa ha ha dah nya ha, ha. Nah, bila balik nung tak taat ha gugur wajib balik neng ha dia ha. ya, tengok deh hmm. apa kalau sekiannya balik kawa nung taat ha ni tak guna ha terlekat beke lepas ha kena kena lekat nak bayar ha dia pai kata adil adil Al-Quran ni adil hmm. Cuma kita lah Dia tak turut tu hmm. <coughs> ha, Sabit tu berkata nak pada keadilan Begapa semua sekalian Nak pada keadilan Dia turut agama dia dapat dengan sendiri dah boleh keadilan ha, Bila turut agama dia dengan sendiri dah Dia terkandungi keadilan Itu hmm, dia ha, Karena agama tak ada hajar zalim sedikit pun tak ada ha, nah. Allah tak zalim Sama sekali Ah, ha, padi dunia di akhirat tak boleh sama sekali. Ha nah. Hmm. <coughs> ha, kali itu bunyi wajib kalau tu bunyi wajib ha siapa-siapa hmm. tak kerja berdosa lah. bunyi sepa berat ya, tapi dah, ya adil. Ah, ha, hidup rasa berat, rasa gapo dia nafsu kita tak faham, nafsu kita tak reti sebenarnya rasa berat berasa payah tenaksu dan nafsu kita suci bersih hmm molat belakok tengok tu ha molat tajani ha baik katanya lagi waman wamayatta atam bihil mu'siruna ha hak saat ni ndak wayak cupak tu makan ni makan ni mengenyek kita sini gak beras ha, untuk menjadikan nasi apa ha, sah sah roti gandung dan sebagai sah pak kenya dengan jagung, ha, jagung pak kenya dengan kacah, ha, kacah put, ha, put walibi. Ah ha, katonya kalau gitu pas masalah ada makanan nem kenya nak menjadi sedap makan tepinya lauk tu. Ah ha, katanya wama ya tak ada mubih ilmu dan barang bukan makan nem buke cupok makan nem saja dan barang arah barang dikenaka udmi lauk tu yang yata adamu bihi ah yang bersedap-sedap dengannya ataupun yang jadi lauk dengannya oleh al-muksiruna awal orang hak paise susah dia makan lautlah mana tak serupa tu dengan orang, -orang kaya tu ha, nama kiah saya kaya tengok demo makan daging pad ha, tengoklah untuk pada orang, orang susah Ha nah, tengok agak susah ya makan tengok kajian ya, belah dia kita kereta ya, tak ada padahal nah, makan tahu dia ya, tak ada ha gitu Hmm Ha deh itulah apa nak kata dalam hukum tu Wa ma yataddu bihil mu'siruna gapo tu mimma jarat bihi 'adatuhumlah daripada barang yang berlaku dengannya oleh adat kebiasaan mereka itu al-muktsiri. Gapo tu? Mare baye minal udmi daripada lauklah. Ai qadran wa jinsan, ah ha, qadda jenis tu. Ha, tu, pada ya, hmm. ha, tu padanya, bakar, ah tu padang orang muslim je makanlah mano. Hmm. Ah sabit tu istimewa adanya sarak tak dibad fa'ah tu kada yakira juga tu kira kupu tak kupu tu Uh, di segi apa Di segi kekayaan eh, dengan kepapakan eh, Dia kira tak kumpul juga Tapi kalau tak redha dia tak boleh uh, Hak ni balik perempuan ni Orang okay, kaya Balik si lelaki suami, suami ni Orang okay, susah uh, Dia tak kumpul lah tu uh, Bila tak kumpul tu uh, Balik kawan ni redha juga belah lah Dia tahu dah Kata balik orang okay, tu susah Tapi dia nak juga uh, Dia dah panggil redha sebab balik ibu bapa dia pun belalah dia tahu dah kata budak ni susah. Ha, tak apalah. Ah dia redha pakat setuju. Balik diri perempuan sendiri Nak jadi isteri, balik keluarga ibu bapa dia pun setuju belalah. Susah pun dia tak ada apa. Itu panggil redha dah tu. Tak ada gapo. Ah apa ha, lepas tu bila nak kira ke? Ha kena kira balik suami. Ah ha, tapi agak susah Nak Kita <tus> dia memang biasa makan sedak. Ha tu dia demo masa nak kesedak kita ha tiga raga lah, lah. Ha, nah mula tu nak supaya mengaji lah ha, kita rik tak apalah tak ada apalah kita rik ada belan ada di segi kita nak pada demo tupai, tupai mengaji. Ha, tu supaya menganti ha ada taknya rik okay, ko okay. ke <laughs> tiba sodi yo udia umak tanggo kau panggil dak hmm ha wa ya kasunahu atas klik mana tu hmm kena atas klik pada ya ta adam dan barang yang ha, buat lauk dengannya Oleh orang-orang susah wa dan ha, yang pakai mereka itu akannya ah ha, betul barang yang pakai mereka itu al muasirun oleh orang susah tu ah ha, akannya akal akhir barang Gak pah tu, mima jarat bihi ada daripada barang yang berlaku dengan yang uli adak biasa mereka itu moksiring gak barang minal kiswati daripada pakaiye. Ha, oh okay, ya susah je pakai tagodio, ana. Ha, hmm, oh okay, ya kayo dia pakai gomah maha, ha, apa -apa dia pasirio, ha, adullah. Jadi wala bagaimanapun dia kira masalah lebak nafkah, dia kira tilik hal suami. Dia tak tilik, tilik hal isteri istiridak, dia tilik hal suami. Sehabis dimula awal lagi dah, dia nak tanya, dia susah pun nak dah? Dia susah? No. Nah. Haa, ah, lah, <laughs> nak juga tak apa. Haa, pahalik korga korga, nak no. tak apa. Hm, tak apalah susah pun. Tak dah, tak susah. Haa, tak tak apa. Hmm. Jadi buat lepas pada tuduk kata orang tak padan mahu jadi 10 hanya kata gitu jangan kata gitu untuk hal balik bah bah iyolah nah, ni hmm tu dia ha baiklah eh. Asal tu setengah pada setengah tak lawa tu tak ana lawa tu tak <gulis> ha, tu tak apa tak apo itu ulung-ulung ah ha, pas pada itu, dia, tak tak apa ha ye tak salah gitu selalu nabi-nabi ada isbah gitu <gulis> ha tu dia Hmm. sunahu mimma jarat bihi adatuhum minal ha, qiswati. Abai, berapa dua, Dua kelas dah tu. Dah hak tadi kior orang ada, yang kedua kior orang susah, pada orang setengah, orang panggil orang pertengahan panggil. Lalu kata sikit lagi wa inka Nazawju mutawasitan Dan jika adalah si suami itu orang yang pertengahan ah pertengah hal kau ana ah ha, kata sejanya hmm. ai bainal yasari wal ihsabi ya antara mudah dan susah ah ha, kaya apa ah ha, nak kata masalah orang susah sangat pedak dia tak ada masalah kata orang yang ada mudah sangat pedak juga orang-orang yang tengahnya hal panggil yang pertengahan nah ni we kata dia Ah ha, kita lakah mik mate dulu famuddu wanispun nah ha, dia mate lah tu wa in kana mutawassithon famuddu wanispun nah ha, tu mate dia maknanya ah ha, kita lakah dulu kata ai fal wajibu alaihi lizaujatihi muddu wanispun min taamin maka ya wajib atasnya atas azzul mutawassith ini baginya bagi isterinya Ya wajinya ialah secupak dan setengah Secupak dan setengah Ini secupak juga Ini secupak dan setengah Secupak tambah lagi apa Setengah cupak dia panggil selain Hundo klik semula Wa yu'atabaru tawassutuhu Dan dikira akan pertengahannya Itu Mutawasi kira mana hmm. Qiyadhi bi tuluhi fajri kulli yawm ispatadilah jugak nya kira situ. Ah ha, dengan naj dengan terbej paja tiap-tiap hari tu. <tip> ma alailatihil mutaakhirati serata malam nya yang terkamudian anhu dari yaum itu. Ah ha, kira situlah. Mana kata ba tu bej paja dia masuk lorat ada hari ni. Ah ha, demonyo bagi kerja ada boleh peluk dia apa. Ah ha, tu masuk lorat ada ah ha, tu aku, aku, aku, aku. Ah ya kir Jadi mana kata dia kira dak cek dia hari lah. Salah gitulah. Hmm dia dia. Ay apamuddun ay fal wajibu alaihi alazaujil mutawassiti li zaujatihi bagi isterinya wajib muddun satu cupak wanis pun setengah 2 cupak. Min ta'amin daripada makan ni. Makaneh buat tadilah ia ada ia min rali bi'u balad Jadi min ia kedua tu tak perlu masuk sifat pada Tuan Amin lah tu nak menyatakan Daripada makaneh tu makaneh mana makaneh ia adalah ia dari ralik tepat terpaktir tu lah hmm. Habis itu Dan wa ha dan wajiblah baginya Ha, bagi siapa tu Bagi zaujatihi Wajib bagi ha, Wajib bagi Ni mana hak boleh ke dia Alah. Wajib atas ni hak dia Kena Kena pergi Wajib lah baginya Minal udmi Daripada lauk Haa Ni, ni bayar-bayar muqadda Daripada lauk Wajib apa Wajib oleh Al-wasatu Haa Kita panggil apa Oleh Oleh pertengahan juga Hmm Tu Ha, kalau orang susah tadi ha ada dia tu macam mana, hok dia dok gunung ha, Ini ni orang ya tengah hai apa dia guna laut tara tengah hai Ini pun sebab juga wajib bagi isteri tu ha daripada laut pertengah pertengahal tu syarah kita kedah tu isyarat kata al wasatun panu ha, jadi apa dia ha dia panggil kalau kiamat agak Wa ha, minal udmi al-wasatu Mana kata tak ada khubah pada asa Lepas dia rombok lagi Wa ha, yajibu Dia amir situ Dan wajib lah Laha bagi zaujatihi Minal udmi daripada lah Wajib oleh al-wasatu Oleh pertengahan Wa minal kiswati Dan daripada pakaiya pun ia ha, Ialah wajib oleh Al-Wasatu wasatu. Ia ada dua al wastu Al-Wasatu Setengah-setengah dia beza di segi lorak ha, Kalau mana Al-Wasatu Mana Adil Mana kala Al-Wasatu Tengah ha, Ada setengah juga Oleh bagaimanapun Itu pula balik pada lorak ha, Gapa tu Tengah kira macam mana tu Kata dia Wahua al wastu pertengah hal di sini iaitu ma bainama yajib alal musiri wal mu'siri itulah. Ah ha, iaitu barang yang antara barang yang wajib atas orang yang kaya dan atas orang yang susah papa. Hmm itu tengah tu. Hmm. Jadi makna sarak kira tu kalau kita beri lebih masalah sunnah Ha, masalah kebajikan suka rela kalau kita beri tak sampai ha terlekat ah ha, tu hmm, nah hmm pot pot terlekat utet ha, kita kata lekat utet 10 ekor kita beri dua belak. ha Dua ekor lagi jadi sunat masalah sedekah sunat ha, gitu ha kalau beri baru beri 8 ada ha, lekat dua ekor lagi Asalah, ha salah gitulah ni senang mudah nah ha, kita terkat utet 10 ekor sebab ya bagi pau bismillah kok ada sikut lagi kalau tu tak tak gugur dekat sikut tu apa masalah kedua ha sepuluh kok pula ha bagi bismillah kok lekat dua kok hok mari sikut ini sikut hendak capoi itu masalah ha, itu dah ha kalau kita tadi tawil lebih tawil ha, lebih gantih hok kat bawa mari ni bagi 12 ha lepas hok sikut dulu tu maksudnya lepaslah lepas, kau bagi hari ni sebenarnya sepuluh kita wis sampai 11 12 ha dua kok tu jadi sunat Itulah dia panggil amalan sa tu nah aa ah, orang okay, tak ada tak ada suami isteri sini lupuk amalan ni ni nah. <laughs> amalan sedekah di baginya tak ada hmm ngajar dia tak sedekah kata sedekah dia masuklah kata nafkah aa nah ada anak ke lagi apa tu juga ha nah, hak wajib nafkah. Yang ni ha bagi lebih masalah sedekah siri ada nah, bagi dekat anak kah sangga anak dengan ha, secara tak nampak secara tak nampak lepas dia kita beri kat anak beri kat apa ni dia kalau kita kira tu nak jarik nak ikut pada ujub dia tu dia jarik dia tak khabar tapi kalau biasa beri kat orang lain nak ada juga tu nampak tak ada beri kat orang lain tu ha, beri banyak ni ha, beri banyak ni anak ha, tu jua tu ni mari tu nak hmm, mari ujub nak mari dia lepas dia beri kat anak dia, dia tak ada marilah tu tu biasa ah ha, betu kata kau panggil sedekah siri cara kata kita tak sedar majikan besar dia ah ha, tu tilai pada lupo tu dah awak seugi nah ha, awak seugi awak ha, zakun hari oi ah ha, ugi ada lupo lupo pabila ah ah kira gi kira gi buat lok hang dilah hmm. inayah atat ada tempat kelebih ada tempat kebingingnya haya belah tu ha, kan kata dia wa huwa ma bainama yajibu 'alal wal musiri wa yajibu 'alal banyak yang jawab tadi lelaki ni dan lah atas si suami tu tamliku zaujati wajib mempermilik hmm, begitu tu permilik Aka isterinya tu idap apa tu? Idap masdar kepada mampu yang pertama tu. Ya ala buat al-zauji temliku Wajib atas suami itu memilik mempermilikan aka isterinya permilakeka gapot tu. Ta'ama aka macam ni. Hmm. Ha, permilikkan bermilikkan makan ni habban ah ha, bahasa lah ha lah pandu tu tengok asiah kata rano betengok siap sikit 'ala zaabila akhrihi dia kata ai kana wajib 'alaihi jika adalah yang wajib atas zu tu al habba bijiy eh? ah tempat tepat dia beras beras tu biji hmm. kata cupak sana ni kak biji eh beraslah kita kata bi an kana huwa ghaliba dengan bawa adalah ia al hab tadi tu ia yang ghalib makenne ngenye tempatnya tempat, tempat zaujiah kampung dia tidak ngenye dengan apoi Aminnya dengan nasi. nasib jemuk. Ah Itulah Faikanal wajib alaihi tu ghairul habbi. Ah tengok pula. Maka jika adalah yang wajib atasnya atas atas zauq sakni itu lain pada biji ya. Gak Gapo lain pada biji? Misal dulu Kata katamring. Ah katamring tak panggil biji eh. Ya. Utama panggil apo ya panggil? Dia panggil samar Dia panggil buah eh, tu. Nah, Apa kita sini ya? Anggap apa tu anak anak buah tamar Boleh mengenyai ya, Orang besar Pak dia besok Suka duria Duria tu Orang besar Ngenyai juga dengan duria tu pun Kenyai juga tu Orang besar Mesti diri Makan-akan duria, duria Tak akan asyik dah dia Dia makan nanti Nak utik lah dia tu Tambung lah kulit tu ha, Kalau sedia kapung lah, Haa nya kek kek kek. Ah dia tak bodoh dia tak kenal kena nasi dah. Dia kenyang hut tu dah. Ha kita tak ligi. Dia saja gitu puluk dia tu. Nah, ha, hmm pinggang rumbu. Tak bah dah jemoh juga. Dia menyasar. Ya, no, ha, ha, tak menyasar. Kan oi. Napa nasi jemoh? Katanya napa puluk banyak. Ha, tak jadi. Tak sah kata dia. Ha. Nampak je kira ralik tu sarat je kira peruk sarat <laughs> Sarak je kira peruk kan Kalau kira peruk kita dah ha, Kira peruk kan ha, Inkanal wajibu alaihi tu ghairal habbi Misal dulu katamrin ha, Seperti tepat nagi seteri tu Dia berasa dia mengenyai dengan tamah ha, Katamah dia Walah min ha, Mengenyai dengan daging Haa tu dia Berasa daging bakar Nya, Tak nak nak kira dia Ha, ah, pasal menyengang daging, pada daging-daging ke pasal kupatak kolak banyak lagi tu. Jangan menyengang ke, Awak minyak mencacar ha, dia. Dia tak nak makan nasi. Dia juga kan. Ah, ha, kita tak biasa juga rasa lah Kita dah biasa yang masin ni. Nah. Awah, ha, ap, apitin, itting. ni pasal-pasal jenis apa susu pekat, Jubun abi'anka na ghalibu quti mahalliha min dengan bahawa adalah abi'anka um, di'anka dengan bahawa adalah ia gairul haq tu ghaliba quti ya ghalib makanya mengennya tempatnya tempat zaujah min zalika daripada mukia itu ha jawabnya wajib alaihi taslimhu kadzalik la gairu Wajiatanya oleh serahnya Ah, uji serahnya apa uh, dia ghairul hab. Ah, kadzaliklah tu. lah tu, tidak hak lain. Hmm, tu dia dah. kalau masalah daging. Hawe daging, ada kena kata beres tak je pasal jangan daging. Ah, tak ya tengok dah ke biasa kot tu aja, dah kot tu sebab dia tu pasal duk makan kenyangan daging bakar-bakar-bakar dia je ceramak makan dia tu dia ha, kira je masalah pula ke biasa Eh biasa adab ke situ lah tu Hmm Ha tengok ke okay, pasal adab akan puluk Macam puluk Nampaklah ha, ke sini akan puluk tak Akan dah malam lagi pagi yang akan puluk Ha dia akan puluk boleh seputih dua Ha kenyih Ha puluk ganyi apa kenyih Tak gaduh dengan jemuh dah lah Ha tu dia jadi dia kata di sini wajib al-taslimhu kadzalik la Lakin ada sikit tapi eh? Tetapi wajib alaihi al tadi uh, kena wajib juga oleh mak, oleh barang yang yutbaqu bihilahmu. Wajib juga oleh beri barang yang nak dimasak dengannya nak rebuh dengan nak kan daginglah. Ha oh, beri daging sekelorang lepas nak makan ke mana? makan toh nyak-nyak itu. Ha, aja kena rebus. Apa nak rebus dengan apa? Ha tu. Kal hatabi. tu alat kayu api pun. Nah, tadi zaman dulu, zaman dulu habis pakai kayu. Ha, dapur. Berat mana tu. Ha, bini sasanya eh, itu kan. Ha, landia nyok ni. Hmm, nak pakai kayu. Waririhi dan lainnya lah Rapa hmm. hmm. Haa ni bersengkap Wajah-wajah ni Wakal muluhiyah bamiyah Ni kena dibuka tengok lorak dalam hmm. Haa baik Kalau gitu bila tepat dia tu balah tu surah begitu lah Dalam keadaan begitu Kalau balik isteri tu minta orang lain pada tu Haa tengok sarang lagi-lagi katanya kalau talabat ghairul habbi maka kalau tuntut ia zaujah tu akan yang lain pada biji ya min hubzin daripada roti au atau qimatihi atau qimohnya nilai roti aa tepat tu tepat yang dia tu baliknya hab balik dia tu hab nah tiba-tiba dia minta akan lain pada hab Min khubzin daripada roti Au qimah tihi Atau pa roti Apa qimah? Qimah tahan roti sebiji berapa eh? Haa Minta roti Tak roti pun duit untuk orang roti itulah. lah Terpandang, Lam yazam hu Tadiya. Haa Tak lazim ia akadiyah Tak lazim weh Hmm Walau bazala wa rahum mimma dhukir la yalzamha qabulan got ah, tu pula. Ha kalau pasal hak isteri pula, hak wajib tepat ni kena beri biji. beri ya. beras dah tepat. Pasal tempat itu macam macam nasi, jemah beras. Tiba-tiba beri hak lain daripadanya. Ha walau bazala wa rahu wa al-hab mimma dhukiralah, tama kau begapokah? Tak lazim akalnya akal zah dah boleh dia. Ah, ha, kalau nak terima juga, ana dak boleh pas dengan hak tu. Tak tak lazim dia boleh terima. Ha, sebab apa? Li annahu ghairul wajibi. kerana bahwasanya ghairul hak tu, dia panggil bukan hak wajib. Hmm, tu dia. Bagaimana dia? Sudah. Sudah pada tu pula kita katakan, hak wajib atas suami tu kena bagi makan naik beras tiba-tiba dia -tiba, nak beri hak lain tak lazim balik kawan ni terima hak wajibnya berah tiba-tiba balik kawan ni minta hak lain pada berah tak lazim kawan ni beri haa betul tengok orang kita lagi mentekai duit macam eh? tak leh <laughs> pada saraknya ia salah tu dia nak beri juga tu lain hak maka tak kalau tu pihak dia berkuasa lagi paksa tak leh pada yujbaru habisnya ha, buat rumah tangan ia halus sangat Gatuh-gatuh dah. Fala yujbarul mumtani'u minhuma alaihi. Maka tidak boleh diijbar, dikerasilah kita panggil yujbar. Ha, Akhirnya tertegah minhuma daripada keduanya. Ha, fala yujbarul mumtani'u minhuma. Minhuma tu bahaya pada Allah tu lah. Maka tak boleh dipaksa, diijbar, dikerasi akal yang tertegah. Siapa yang? Minhumah. Daripada keduanya. Daripada keduanya, daripada siapa tadi? Zaw. Zawjai Nah, Alaihi atahnya ala wairil wajib. Tak boleh. Ah, hak wajib yang menggani. Dia mahu ada lain pada hak wajib. Ah, hak ni tak saya beri. Nanti ah, panggil muntah Tak saya beri. Paham-aham kalau nak kerasi. Tak Ah ha, begitu juga nya balih hak wajib nya mengganing suami nak wi hak lain. Hak lain pada hak wajib. Misalnya hak wajib pak itan ni beras. Pak ha, suami nak wi gandum. Maya ha, tak sahih tak, tak lazim terima. pasalnya dia tak kenai hak tu saja nak bergas. Ah ha, pas dia nak wi gandum nya hak lain. Ah ha, mari dia galak nak basuh. Balih. Basuh suruh terima. Balih. Itulah di antaranya. Wala buddha ayyakun al hakli Ha kali dan tak dapat tidaklah bahwa ada biji hak yang -ha nak jadikan nafkah makanan tadi itu kena salimah lah, kena hak yang -ha malla, ada ha, yang hak yang -ha air, nah maiban, hak -ha caca, tidak dibuka hak ke bubur, ha, tu dia. Nah, kena hak -ha saliman, tak kala tu balah, ya kepiu Maka tak memadai oleh lain yang lain daripada salin taulih. Seperti kal kalmasus. Aa, maksudnya mananya yang dia berbubuk kita panggil. Aa, nak? Berapa masak ada bubuk kan? Maka rana. No. Allah comelnya. Kita tengok di sini ni dia panggil cara. Aa, apa dia? Aa, bina rumah tangga. Di segi makan minum segi Apa? ah ha, ambil nilah ayat tua kata nak bini wah bini dulu ayat <laughs> kata gitu eh tu apa eh kok mana nak bini wah bini dulu dia kata eh ah ha, balagh ayat tu nya buat ibaratlah tu maknanya mengaji dululah cara-cara Abu Mu'tanggoh hmm tu dia ah ha, Baik Itulah di antara kita dapat Terubuhkan atas kita Ada lelaki ni tanggungjawab tu berat Habis tu bab sakur, bab berapa Dia duduk dia besar atas lelaki tu Kadang-kadang mari tak faham Tengah pada setengah pesan Bagi wisupo, Anakku serupa, anakku kedua Ayaknya ha? wakti tu nah, Pesan, mana pesan tak boleh Alhamdulillah hati-hati tak benar je kena turut Sebab tu saya bagi siadak. Anak hati-hati ni tanggungjawab banyak Hmm, tu dia Tengok tepi ikut tanggungnya dia tu Haa nak Apalagi kata balik-balik Apa balik, balik perempuan sungguh tu Nak Salahlah kata ha, orang tua ibarat kata Haa Tak salah ibarat angin Tak salah gitu Haa Dia tak ada dua je ha, Tak pun nyebab makan ni Haa tak ada kawan ni Nyebab makan Semua kawan ni Tepat tu dia main kawan ni Ha, Dia tak ak ah. Dia tak ak ah, Sepenuh-penuh Haa ha, ha, ha. Dengok tu Kebajikan tu Kepada banyak tu Ha tu dia. Tapi tak ada arah dunia ni me, me, merusakkan keadaan tu buat jadi tak tahu cara hidup ni. Punah jalan, punah jalan habis. Nah, nafsu Maryam kata tak cukup orang ha, bagi han, kata ada belaka. Nah, duk makan hari, hari pagi, tengah hari, petang, malam, makan pagi, tengah. Tak ada bererti makan. Tak ada bererti makan. Kalau ibarat sunat tu tak tahulah zikir boleh berapa ribu, tahu zikir makan tu itulah. Zikir <laughs> subhanallah tak ya? Kak, Zikir makanya nyinyinya, nyinyinya, Tak ada berhenti-henti Baru kata-kata ni Tak ada nabukah ha, Itulah dari pak berat Tak cukup dalam hidup ni Dia kata ha, Itu kata berat Betul banyak perempuan Dalam dengan kau Itu buku tu Kuri tu ha, Dia pun tak terima kasih Pada suami ha, Ini dia Denialah, Ini dia ni Tak cukup lagi Tak cukup lagi Herbuk dia sendiri ha, Itu dia tu Macau lewat Tak bisa lagi. <laughs> Allah AsyaAllah Hmm Hak suami beri cukup Tak padahal dengan hak suami Ha Faham suami Aku boleh beri saran ni Nanti makan Nanti lagi-lagi main diri ni pun soleh Allah Nama subillah Misal Ada ha. ni pun nak jalan je Ha uh. Itulah Wa yajibulaha alatu Ha Syukur pula tu dah Katanya Wajib atas zog tu Permilikkan Isteri kemakan ni Nah, sebab apa tu? Biji ya Pada biji ya Wa alaihi Oh atas dia juga wey. Dan atasnya lah Tahnuhu ha, Kena ada apa kita panggil? Kisah Kisah Ada ha, Seperti kata Kalau biji ya gandung ha, Nak buat roti ya Kena kisah Jadi buco Tepung tu Nah ha, Kisah Atasnya juga Tahnuhu Wa khabzuhu Ha, khob, macam khob masdah. Ha, khob, mana buat roti. Kalau khob, ha, kalau khob tu kena ke roti, isin. Ha, kalau khob zu tu makna isin, makna roti. Ha, kalau khob, tu makna masdah, buat roti. Haa, eh, eh. Hmm. ala kia semua ana ngaji tadi nak ngaji <laughs> <I> nak lu misal gua dulu noh ah tu dia wa ha. alaytu dhunuhu wa khabzuhu hmm wa hmm. yajibulaha ala tu aklih da wajib baginya bagi zaujahnya atas suami ni hadz hadz ta'alluq dipanggil ah ha, ala zauji wajib pola dah wajib oleh alat tu akhlin hmm alat nak makan itulah hmm alat nak makan ha lah beras dah dah nak masak apa nah, nak makan gapo ah ha, tu dia kena ada alat makan kata siyak ka ha, qaf atin seperti itu apa ah ha, makut kita kata hmm hmm wa shurbin hmm. ala minum dia kata lasya tu boleh baca bagi fathah sin wa dhommiha imbalu wa kasriha boleh tiko ha? ah sihat kata Aa, dia boleh baca alatu a aklin wa shurbin dan boleh baca pula Aa, apa dia shurbin hmm oh boleh baca tu dia bahwa musallatu shin aywa alatusyarbinka pola macam ka kullatin wa dawra ni jenis-jenis apa nama nak supaya kita katakan dah gelah gak gelas ha kullah lah. ha dan dekat tu dia jauh untuk minum dah wa hmm. hmm. tabkhin untuk memasak ha ni tu masuklah kuyup gapo ni ha, tu dia mm Wajib lah maskanun oh banyak wajib dan wajib baginya atas suami juga oleh maskanun ah ha, oleh tempat kediaman tempat nak duduk lah ah ha, rumah dengan apa ikutlah tempat duduk maskan hasiah kata aywa law bi ujratin hmm, dan jikalah dengan sewa pun ah ha, tengok berapa banyak orang okay, rumah sendiri tak ada lagi pergi di sewa Dia rumah sewa ah ha, tu dia meskipun ah ha, tu wajib atas suami kan hmm pada ha, yustaratu kaunuhu milkat zaujiyah tu dia dia Maka tidak disarak lah. keadaannya, keadaannya keadaan masakan tak ada syarak Kata kena milik suami Ah, ha, Rumah tempat nak duduk tu Kena rumah milik suami Ha situ tak ada syarak Syarak tak ada syarak Kalau syarak situ ke Ha tak boleh bin ni Hmm Ha itu ke Oh kalau kerja orang kan gaji boleh Ha apa-apa gaji lah ni Oh gaji dua puluh ribu Ha misalnya Dah Adoh ha, tu tak ada syarak we tak disyarak keadaannya meskipun tu milkaz zauji ha kepunyaan ada syarak ha li anaha, uh, la tamliku hu kerana bahwasanya ha uh, tidak milik ia akannya akan mascyan tu bal apa dia tu ha uh, ta tatamatta bihi faqat hmm bukan boleh nak ambil apa ni kesukaan dengan nya je hmm. bahawa kalau gitu maka ia intaum la tamlik <coughs> itu dia hmm tu kenapa eh kira maka iaitu inta dia panggil la tamlik <tutuk> ha qal khadim itu apa khadim itulah orang ju khidmat hmm dia bukan permilik Masalah apa ni? Masalah maskan Tak suka dengan orang tu Bikilah firai rihimah Bersalahan lain daripada keluar Lain pada maskan khadim Gapal lain? Minnan nafakati Daripada nafkah orang -orang itu Jadi milik Wal kiswati Pakaya tu Jadi milik dia Haa Pakaya beri tu Paling jadi milik Haluddah Beri kepada isteri Jadi milik isteri ah maka ia pakaian minum makan nak tadi bila kata beri dua cupok makan tak habis tak habis pun jadi milik dia dia makan lebih cupak setiap hari bah kata lah kita kata ah ha, nak waktu nabi ke cupok hari oh lebih berat tu oh cupok hari berat tu 100 kilo lebih berat tu hmm begitu ah ha, kita tetap habis ha, tak habis jadi mana lebih lagi cupok lebih ah suka dia nak jual nak gapo jadi milik dia tu tak suka rumah Ah ha, ambik dia dak ada, ada syarat kena milik bagi suami dak. Ah ha, tu dia. Kenapa? Karena zaujah tidak milik ia akannya. Hmm. Wa ha, kam bal tatamatta'u bihi. Ah dah, ambik ambik sukae dengannya. Mana boleh duduk di rumah. Ah ha, bab tak ada syarat kata uh, syarat kena suami ada rumah sendiri baru baru boleh steril ha, Ini nak sewa nak apa-apa tak apa, -apa lah. Hmm, itu. Jabapa banyak orang. Okay? Nah, Dan berumah tangga dia. Rumah sendiri tak ada lagi. Untuk siapa anak. Oh cucu. dah lagi rumah tak ada. Rumah sewa. Tak ada hak. Seperti ni boleh duduk. Hmm. Ah, Sampai tu kata apa dia. Nikmat lah. Tak ada beri rumah. Beri kena rak, eh, Oh nikmatnya. Sebab tu jangan joli lah. Eh nasib baik kita ni. Haa. Kena raya eh, kena raya. Kena raya kena raya. Kena raya kena raya. Kena raya kena Masya Allah kena gaya tua murah hatinya beri dah. Ha tu tanah kebun tu memangmu awal waktu memangmu. Ha tengoknya beri dah nasib baik memang lagu tu. Ha, beli beri motor beri lagi. Ha kita pemerak ke budak. Kita <laughs> kan ha tua apa berilah itu anak ha, masya-Allah tu. Hmm hati juga banggi. Ha tak wei tak beri. Hmm tu dia mungki jambe tu wei eh, musa panje tu dia. Ha sudahlah ono lama. Ono akan dia. Ha, tapi pasal baik ni Masya Allah Dia beri kat tu Beri kat anak Dan dia bagi belakang Dah kata. Ni, nak Lepas tu nak tupai Kek anak no. ha, Ada pasal tu Ada pasal tu Harta dia duat kerja Mari tak ada, nak pergi ke lah. ni, Mati boleh Dia memirik mem mem mem mem selalu ha? Bagi lalu Lepas sama tahu Aku nak mati dia Aku nak akal Sikit-sikit ha? ha? Tak ada apa Anak pun Ha tu pasal baik Ah, ha, Kena setengah tu ke aku Tak jauh Lagi aku dah celai harta Ha Ha tu macam-macam lah, maknanya peringat Hakal Allah Ta'ala beri masing-masing dia hmm, Yang ayat kata, syukurlah kita hmm, Tengok boleh pakai motor Ratuwa beli beri itu, syukur banyak Boleh mengaji mudah ke apa-apa Syukur banyak, terima kasih Ratuwa ha, Dan kita kena ajar buat baik Pada dia uh, Dia tak sanggah kita, dia tak beri benda kita Kita syukur baik, kita mengaji boleh ha, Kita pernah buat baik ke dia Nah hmm lagu rumah tangga esak apo dia belako ha gitu belako ha habis <tuk> wayajibulaha maskanun yang yaliku biha adatan ayak ai ah masalah tempat nak duduk ni kai dengan yang layak iyo dengannya ha kalau tak layak sahara tak benar juga ha, Dia wajib baginya bagi zaujahnya atas isteri Wajib ada apa tu? Ada tempat duduk, tempat duduk yang yaliku yang layak yo. Bukan kata wajib atas suami tempat duduk beri kat isteri, bukan. Ha, tak subo nyamakken ha, pakaiye tadi. Mas kanun yang yaliku biha adad tan. Ha, tempat duduk tu yang layak yo sudah dengan Kalau tak layak tak lain. qauluhu yaliq biha adatan aili annahu imta kama marra tadi wal annama kana temlikan uktubi rad li zawji aw kana imta'an uktubi rad biha li zawja ha situ beza deh eh masalah nafkah apa dia nak makan ni pakai ye Hak tu syarat tilik dengan hak suami Kalau suami orang susah ha, Makan ni patut pada kodah dia e, Pakai ye dia orang susah Dia pakai setara mana ha, Maka hak wajib tadi dia berikan hak tu Bak tamlik Mempermilik jadi hak milik isteri Ada pun masalah rumah tempat duduk ni Dia bukan tamlik Bukan makna kata suami kena beri ke isteri dah Haa Nah ada setengah-setengah ah, perempuan tu Ada oh, tipu nak kak suami ha tu karuk tu Itu karuk tu Tipu nak buat jadi nama dia Kak tu jadi nama dia ha tak ingat rumah Jadi jadi nama dia ha tu karuk tu nah, ha, nah, Haa tu lah Habis atas apa-apa Gapur semua Sekarang nak care lah Dia kena klik pada agama Mereka tahu Haa lah ni weh, Haa tu apa yang bukan Maksudlah tamlik Ha, masih masalah kata nafkah wajib atas suami kena ada tempat duduk, kena ada tempat duduk tapi tempat duduk tu bukan tamlik bukan mempermilik kena, kena mempermilik pada isteri. Tak. Ah ha, hanya panggil imtaq. Ah ha, bila dah ni imtaq sat ni syarat bilik kata tepat nak letak isteri kena layak dengan isteri. Tak layak isteri tak sedut situ. Dia tak boleh duduk. Pak lagu ni ada. Ya, mah dia besarnya lagu ni, duduk tempat lagu ni, tak ada duduk, tak layaknya dia. Ha, nak hilang-hilangnya terkai pasal tak boleh. Ha, tu dia. Ada pun pakai, ya. Yeah. Balik isteri nak kata apa tak boleh, bila suami belikan baju. Walau ni beli kok, eh. Jangan kata gitu, me. Ingat-ingat <laughs> lagu tu, me. Ha, tu dia. Jangan kata? Ha, tu dia. Belikan. Walau oh, ni beli kok, eh. Wah, nyala. <laughs> jangan kata. Ha, kata anda ha, ni kata, amak kena beli mari ikan, ikan. Hmm, ikanlah ni beli orang. Okay? Ha, dia kata ni. Oh, yang ni kata. Nai dekat, nyang eh. Hmm, tu dia. Ha ni mulut rapuh je pergi belakon. Nah. Walani sedak mulut. Ha baik ni ingat molek tu. Pasal tak leh tu. Ada hmm. <coughs> Adapun balik rumah, ha mau nak letuk tempat lagu ni. Ha tak biasa dekat lagu ni masuk ke kanun lagu ni. Ohlah, eh, mana nak alih. Ha tak apa tu desa nak dia kira layaknya dia ada beban kenik dia kira layak adik suami ha, ah ay amalah dah Allah bau ah, nak bini ah kena sako dulu dekat <tuh> ha, susah juga hmm nyalah kalau zaman apa di samping dia ada kesusahan dia ada pula kebajikan sah so, bila kita tengok balik bak tarikh besar cara bak tarikh ha, ah cukup dulu wa in kanat mimman wallah Terima <coughs>